Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tanda-tanda huruf. Alamatul harfi, tanda-tanda huruf. Qalan al-musannifu wal harfu ma yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa dalilul fi'li. Maka berkata penulis, ya Ibnu Ajur Mas'ud haji dan huruf ya adalah Kata yang tidak masuk padanya tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il Syarhu penjelasan Zakara al-musannifu anna al-harfa yatamayyazu anil ismi wal fi'li bi'annahu la yakbalu syai'an min alamatil is Min alamatil asma'i wala min alamatil af'ali Penulis menyebutkan bahwasannya huruf itu dibedakan dari isim dan fi'il Karena huruf tidak bisa menerima ya, sesuatu tanda dari tanda-tanda isim atau dari tanda-tanda fi'il Fa'idha waradat alaika kalimatun fa'arid alaiha alamatil asma'i awalan Ya jika Ya ada di ada suatu kata disebutkan padamu maka ya lihatlah kepada kepadanya tanda-tanda isim pertama kali wa in kaw bilad asai anmin hafahiyah ismun ya jika kamu me, me, jika ada satu saja atau jika uh, ada pada kata tersebut tanda isim Fahiyya ismun maka dialah pasti isim. Fa'in lam takbalha fa'arid anayhi alamatil af'ali. Ya, jika pada kata tersebut ya, <coughs> tidak ditemukan tanda isim maka lihatlah padanya dari tanda-tanda fi'il. Fa'in qabilat minha syai'an fahiyya fi'lun. Ya, jika ya... Kalimat tersebut menerima tanda fiil maka ketahuilah dia adalah fiil. Final tak balah faham biharfiyah tihak. Dan jika masih juga tidak mendapati tanda baik tanda isim atau tanda fiil maka hukumilah kata tersebut secara harfiahnya atau dengan kata lain itu adalah huruf. Makhattatun yuaddahu aqsamul kalami wa'alamatukul likismin Ya, skema yang menunjukkan pembagian kalam atau kalimat Dan tanda-tanda dari setiap jenisnya Al-kalamu, ya kalam terbagi tiga ada ismun fi'lun harfun Ya, ismun wa'alamatuhu alam, Tandanya Pertama adalah Al-Khafdu Al-Tanwinu Alif Lam Huruf Al-Khafdi Fi'il itu terbagi menjadi tiga Ada Fi'lun Madi Mudari Amr Tanda Fi'lun Madi Itu ada Tak, tak Nisakinah Tanda Fi'lun Madari Ada Skin Dan Nisawufa Tanda Fi'lun Amr Itu ada Jalalatahu Al-Tolabi Ma'al-Kubul Hiyawul Mukhatabah Itu Tandanya ada suatu permintaan dan bisa menerima ya mukhatabah dan terakhir huruf tandanya adalah ya, la yukbalu syai'an min alamatil asma'i wala min alamatil af'ali ya tidak menerima tanda isim dan tidak menerima tanda fiil semoga bermanfaat subhanallahu wa bihamdika syad wala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi